Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Tre Män Tycker. Oskar Broberg heter jag. Jag är Robin stigborn Jag är inte Hedda Johnson. johnson mm. mm. Ett bra val. Um, uh, idag har vi sett en film, men uh, först så har vi uh, ett par uh, filmtrailers att prata om. Yeah. Uh, Peppermint, finns det en film som heter? Ah, yeah. Ja <laughs> Jag får säga att det är som The Punisher fast med en tjej istället Ja, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ja det såg väldigt mycket ut så Alltså tra Trailer såg väl bra ut uh, så Men uh, i och med att det är samma person som har gjort Taken så är jag inte så här Speciellt uh, mm. Förhoppningsfull Att den blir speciellt mm. bra Jag är ju en sucker för den <laughs> Genren alltså uh -huh. Som är lite där. Uh -huh. uh -huh. Den har typ du... av väldigt stiliserat våld Man skulle kunna säga att du är en av topp tre Punisher-fans i världen. <laughs> ja, det vet jag inte. Men uh, det Man skulle det, kunna det kalla kiklare nerv som funkar hos mig. Mm. Mm. Mm. Mm. Har du sett tv-serien på Netflix? eller? Punisher, ja. Mm. Mm. Den, <laughs> den var intressant, för den var väldigt bra. Men det kändes som det var väldigt lite Punisher i den. Ja, det var så här 20 minuter totalt Punisher. Ja. Det var liksom största delen så handlade det om, vad är det man säger nu? PTSD? Ja, liksom. precis. Och det var ju liksom jättebra gjort. Jag gillade det mesta i den, men... Ja, får se hur det blir i fortsättningen nästan. Mm. Ja, bra ser Ja, det blir blivit sidetrackade. Eh, Peppermint, jag var ganska positiv. Här. Mm. Intressant att se en här, könsflippad version av det. Ja, då blir det sannoliken Woke. Vilka mm. högre värderingar kan man ha än att könsflippa något? <laughs> mm. Vare sig estetiskt eller moraliskt. Mm. Framförallt när det gäller Punisher vi pratar om. Mm. Mm. jag gillar mm. det. Det blir faktiskt The punish Wrath. Mm. Uh, just det. Mm. Punish, kanske. punish Person. <laughs> Oj, oj, jag oj, oj, Oskar mig Ja, så är det <laughs> Ja, men, uh, jag kände lite så. Här, det kändes som en film som jag skulle gilla Oavsett om den är Riktig kvalitetsfilm eller inte okay. Det kände jag Det skulle man kunna säga är ditt livsmotto, Robert <laughs> Någonting annat uh, sen... Vad sa du? Någonting annat Ja, ja det har också kommit en Spider-Man-trailer Mm ja, Den tyckte jag såg. Det ser ut som att det kan nog bli en rätt så underhållande animerad film. Jag tycker att den ser ut att vara äh, kategoriskt bättre ut än alla MCU-filmer. Mm. Äh, mycket möjligt. Äh, I alla fall bättre än Homecoming skulle jag ju visa på. ställa mm. en det... fråga här. Äh, hade ni sett den här trailen så gud som det var 3D? Ja. Mm. och det var väldigt frustrerande eller så titulering ja. för mig. Jag hoppas att det finns en 2D-version som mm. att det inte ska se ut så. Men mm. jag, det är några saker jag vill kommentera på om den här mm. trailern. Ja. Till skillnad från uh, MCU-saker så har den här Four Ongar-trailern i alla fall- ...det rus som finns i, i de ursprungliga Spider-Man-filmerna. Mm över fysikaliteten liksom ja. den har en ganska stark egen röst den har väldigt stark karaktärisering som inte som känns här äh, tydligt mer substantiell än den karaktärisering som finns i mm. mm. det vet jag inte jag tycker att så mycket av det som du säger tyckte jag verkar bra om vi håller med dig om dess positiva kvalitet i trillen här Bara jämförelsen kan vi ju droppa Men alltså, jag animationsstilen att det... Var en ganska stor block för mig Framförallt typ första halvan Utav trailern okay. Alltså ibland så såg den konstig ut Och ibland såg den riktigt bra ut ja. Sen är det också Jag tycker att det är intressant hur den det, det, det känns ju verkligen Som att de har bara som Tecknat en serietidning mm. I ja, Nu känner jag inte till väl, Men just som pratar om alternate timelines och allt det där liksom, Det känns som mm. Någonting som vi har För jag har hört att det är som Miles Morales är en, en sån Spiderman-karaktär Som finns i tidningarna och så Ja, ah, precis, väldigt mm. populär sådan. sådant okay. Okej, det kan vara så Men uh, Ja, jag kan tänka mig att se den här Det mm. skillnad från andra Tecknade superhjältefilmer Ja, ah, roligt mm. Mm. Ja, Hoppa vidare Ja Vi kan prata om Bohemian Rhapsody. Mm, det tycker jag. Ja, jag ser att den så jätteunderväldigande ut. Jag såg faktiskt om trailen precis nu innan. Mm. Jag såg den nu länkarna första gången och jag snappade mer positivt. Första gången kände okay. jag också att den föll ganska platt. Men äh, det var något med cinematografin som bara stack ut lite mer nu. Jag bara kände en viss energi där. Så... Mm. Jag har nog vönt mig till det mer positiva där. Det är lite mm. hype. Jag känner väl mest själv att jag har ingen egentlig koppling till Queen. Mm, jag är för äh, mig också. Jag har ju hört musiken sådär, men mm. men i övrigt. Uh, Jag har... Min starkaste koppling till Queen är ju att jag har lyssnat på Något av dina, deras låtar på repeat Men jag har questat i Stone Talon Mountains Du har är är en specif väldigt, väldigt specifika association det, ja, ja. Det, det är bara Framförallt Don't Stop Me Now Jag vet inte varför ah, det är en massa då men... Det är en bra låt där ja. Gre Grejen är att jag tycker ändå väldigt mycket om deras musik Ehm mm. uh... Och... Det som... Freddie Mercury är en unikt karismatisk person. Mm. Um, jag tror han är ju definitivt den mest intressanta med, det som Jag känner inte till bandets historia och så. Uh, och man kan ju tänka sig liksom med vad jag känner till från hans liv och hur mm. musiker biopic-filmer funkar så kan man tänka sig hur den går. Mm. Uh, men jag kände att det hela. Det, det, det kändes som den sämsta versionen av det. All right. Det med honom som en heroisk ikon, inte honom som en riktig person. Liksom. Mm. Eller det, där personen försvinner underifrån ikonen. Men mm, det, äh... det är ju öppen att det är bättre. Mm. Sen jag har inget större förtroende för Brian Singer uh, heller. Ja. Mm. Men... Vänta var inte, han som var inte det han som gjorde den bästa X-Men-filmen? Jo, det var Apocalypse <laughs> Ja, men då är det desto, desto mer intresserad mm. ja. Han <laughs> regisserade Apocalypse-till då, ja. Ooh. <laughs> <laughs> ja? Jag tror alltså, att en film som ändå har den så, som kan ta en så storslagen karaktär Mm. Och göra en sån djup och nyanserad framställning av den. Jag tror att han är perfekt lämpad för en Freddie Mercury biopic. Mm. Mm. Så är det. så är det. <laughs> ja, men han är också totalt fallit efter Apocalypse framförallt så jag har inget förtroende. Men ja. Jag gillade trailern nu faktiskt. Okej, okay. ja, okay. då är det sagt. Ja. Vi kan gå vidare till Black Clansman uh, vill jag prata om. Det kan gå vidare den verkar till. tvärbra, alltså. Den verkar jättebra, faktiskt. Mm. Och Jordan Peele verkar ju verkligen carva ut en grym karaktär åt sig själv. Han är ju producent på i den. Mm. Nej, men jag, jag bara menar så här. Hans name recognition nu blir ju i jo, jo, jo, maximal poäng. Jag, jag tror att han kan få göra lite vad han vill nu när han gjorde en av förra årets mest ekonomiskt lyckade, mest lönsamma filmer. Mm. Men jag tycker att den här ser rolig ut. Jag har faktiskt inte sett några Spike Lee-filmer. Mm. Så det är väl dags att börja med det, med den här tänken. Mm. Mm. Nej, men den ser jättebra ut, tycker jag. Mm. Uh, ja, jättespännande. Mer Sister Brothers. Vad tror du om det heter att sommaren? Du har nån som jag hade Jag tycker att den såg ganska bra ut. Ja, men det var lite så här. Man fick ju här... en riktigt känsla för var den landade, men man såg mycket potential där. Jag, jag, känns, jag gillar bara att den. Äh, eller äh, ganska många, här, är ganska många Western-filmer ganska seriösa och så. Mm. Just den här, det som den här sortens New Western. Ah. Äh, och de kan ju vara väldigt bra. Men den här är ju desto mer lättsam. Liksom. Mm. Jag kände att den knöt ihop det lättsamma med god karaktärisering som bara gjorde att man. Så ja, ja, ja. Jag kände att jag skulle vilja spendera två timmar med de här karaktärerna. Men det är som ett frågetecken efter trailern är lite grann. Kopplar de ihop det med ett intressant narrativ som funkar. Oh, ja, hoppas passar det. Jag skulle kunna klara mig utan det är bara, jag tror att bara Jacqueline Phoenix och Jack Gyllenhaal som häftiga cowboys det är något jag kan leva med. Oda. Så det köper jag. Mm. Det Chaparall för det, Oskar. <laughs> ja. High Chapparall, alltså vilket härligt ställe. Ja, oh, yeah. ja. Uh, det här har jag inte varit på väldigt länge. Jag har varit där. Och jag har det som vaga minnen därifrån. Nu var där med skolan någon gång. Mm. Mm. Så du. det! <laughs> uh, ja, såg ni den King Lear-trailern för BBC-filmatiseringen? 30 sekunders, kan ja. jag... Mm, mm. det jag vet inte jag kan säga så här den första gången jag hade en transzendenskulturerupplevelse mm. det jag såg det som såg eller så upplevde Någonting som verkligen överväldigade mig var när jag såg King Lear framföras med Ian McKellen i huvudrollen i Stratford-on-Avon mm. och äh, Jag har inte riktigt återvänt till den pjäsen någon gång sedan det är som jag var 16 då mm. uh, Och att se det, det här ser ut att vara riktigt fresh, King Lear Och det är en fantastisk berättelse mm. Så jag hoppas att är er sedan mm. uh, Det finns väl en risk för det right. Och Anthony Hawkins är alltid härlig att se mm. <laughs> Oh, oh, oh. Nej, nej. Alltså, inte ens Anthony Hopkins var trevligt att se Transformers. det var fantastiskt att se Transformers! Month. Jag kände plötsligt en stor att jag inte nominerade honom till bästa skådespelare. <laughs> oh. <Between laughs> ja, between forever all time. Mm. Nu, nu inser jag en sak när jag öppnar Bumblebee-trailern, mm. och där så står det Bumblebee, Bumblebee official trailer, 2018 John Cena Transformers movie. Ja, ja. han är någon militär nisse. Såg du ut så. så? Såg man honom i trailer? Nej. Mm. Gjorde man det? Jag såg honom mm. inte. Jag, jag antar att han är en militär nisse. Han kanske bara dök upp så här i några sekunder. Ja, ah, precis, precis. Mm. Ah. Jag, jag, jag reagerar inte på det som en John Cena film i alla fall. Nej, inte i trailer i alla fall. Det ser ju ut att vara mer av en Haley Steinfeld-film. Mm. Vad tycker vi om Haley Steinfeld-filmen Bumblebee, efter första intryck? Det är ju faktiskt en John, John Cena-film. Mm. Uh, olyckligt... ja, Grejen med John Cena är att han är väl osynlig? Mm. Man kan inte se honom. Han är som Dave Bautista i Avengers. Lite så. Jag vet inte, den här trailern säger ju inte särskilt mycket. Tycker inte. Uh, det, Den ser ju inte ut Att vara en Michael uh... Alltså jag, jag tror att Problemet med den här trailen Om något är att man redan sett massor av Transformers filmer Och automatiskt är det så många Saker man känner igen Så även om det blir lite annan Cinematografi, annan stil, annat narrativt så är en helt annan Ledning av Det här projektet Så blir det att man ser du ur Transformers-linsen mm. Ja så säger, Nu hittar jag John Cena här 1,37 i trajern 1,37 säger du det. Um, <laughs> um, den, den ser ut att vara mer som den första Transformers-filmen Lite eh, Kanske lite långsammare Lite mer fokuserad på Inte det. så många Transformers mm. Ja uh, Nej, han var inte 1,37 i min trailer. Nu blir det lite spännande trailermusik för våra lyssnare här. Nu ser jag honom! Jag yes! <skratt> ja, han var med i sekunder <skratt> i trailer. Jag god sida. 1,37 37, Eller vad hittar du som? Här? Det är en. En 47, Ja, nu! Ja, då vi får se vi använder det. Det måste cresa en hotel. <laughs> där. Äh ja, men han såg ja, mycket allvarlig ut. Ajeme. Och så en liten rickroll på slutet där i trailern. Ja, det påra jätteväl. Det kändes verkligen så här, mm, det här är det här är riktigt woke. Mm. Mm. Uh, it's a som ungdomarna säger. Mm. <laughs> det var skulle ha blivit bra i alla fall. Ja, jag tycker Måste... att, att det bästa de skulle kunna göra är ju att de släpper den här tränaren. Men sen när de går till biografen så är det bara Transformers 4 man får se. Mm. Så, yes! Yes! <laughs> <laughs> <laughs> ja, det har varit riktigt bra faktiskt. Det enda konkreta jag reagerade på tror jag var att när man såg den andra Transformern, det är väl den som för alla ett... i Starscream? Precis, Starscream som blir jätte, jätteflygt. Så var det. Mm. Instinktivt, eller så här, liksom spontant kände jag att det var mycket mer distinkt designat. Alltså majoriteten av Transformers-filmerna, just förutom den som du är en stor förespråkare för, för sommaren. Vad sa du? Alltså, de flesta filmerna har en design mm. som gör att man bara känner att det är lite samma, lite olika färger och storlek. Jo, jo men det... Jo, jo. Och... Jag reagerade inte så ni såg det där Att det kändes som det var distinkt på ett sätt som skulle vara viktigt för att det blir mer visuellt intressant. Och det kan också vara något att det... som talar för att det skulle kunna vara mer en, en mer grundad design. Att inte hey. bara är liksom... Nu hänger jag inte med. Säger du gillade eller inte gillar designen? Jag gillade designen. Okej. Okay. Jo, den, den, så här... alltså, den ser ju inte ut som ett hav av segermaskar. Nej, precis. Nej, precis. Alltså, just Själva omvandlingen känns ju lite mer eh, grundad, mm. det har du rätt i. Mm. Uh, för att i, i Michael Bay, det är liksom, de exploderar ju i princip och så sätts de ihop till en annan form bara. Ja. Um, det här ser ju lite bättre ut så. Ja. Mm. Oh. Nej, jag positiv för än så länge. Trots linsen från Michael Bay. Trots Hayley Steinfeld. Ja, men slutgilt, ja. Vill Samuel säga någonting om A Star is Born? Jag tycker att den ser väldigt bra ut. Mm? Instinktivt skulle jag inte säga att det är ett jättestort förtroende av uh, um, vad heter den? Bradley Cooper som filmdirektör. Mm. Men uh, det här tycker jag ser faktiskt jättefästligt ut och det ser ut som att man har hittat någon som kan filma bra. Och uh, Det ser ut att vara en uh, ...mycket bättre rockberättelse än Bohemian Ramsey. Mm. Har andra regisserat något då? Nej, det är det första jag. gör. Tror... Jag... Uh, kan det vara det. Det, kanske... det är första ja. uh, tyckte... <gård> det första, ska jag Ja. Ja. Är inte konstigt att du inte gillat något från honom än? <gård> Nej, men jag, vad ska jag säga? När man har hd spelar som regisserar brukar det inte bli jättet. Mm. Det finns ju undantag, men... Uh... De är ju undantag. Just det, vi har ju inte... Såg ni den där Mowgli-trailern? Nej, Nej, det gjorde jag inte. Andy Circuses djungelboken. Har den kommit ut där? Ja, den ser jag verkligen vet. inte bra ut. <laughs> ja, den får vi ta en kik på till, till vecka då. Ja, det får vi göra. Och spara, mm. spara Okej, okay, nu vill jag höra om den första halvan... Eller är det verkligen den första halvan av Tomb Raider? Eller så? <laughs> Ja, det var det, det var ett roligt det, Sammanträffande där, Både jag och Oskar kom fram till att vi har sett I stort sett exakt halva Tomb Raider Okej, okay, jag vill att ni berätta till mig Vad som hände i den första halvan av Tomb Raider Alltså, det var En väldigt spännande cykeljakt Ja Okej, okay. ja. Cykla, mm. cyklade Väldigt spännande mm. Ja, jag, jag har inte sett riktigt halva Jag har snarare mm. sett eh, första Tredjedelen Ja, men okej, okay. mm. jag håller okay, alltså ja. ungefär det då men så. Mm. Börjar du med spontan känsla? Spontant så Tänker jag att De vill gärna ha en Tomb Raider franchise Med Alicia Vikander mm. Och att Hon Pratar inte brittisk engelska Vilket jag tycker är lite, lite Konstigt för att det är liksom en enda karaktärsdraget som, som Jag tror Jag tror att det blir mer woke om hon inte pratar brittiska engelska. Egentligen <laughs> ska man prata med en man som spelade Tomb Raider kanske. Oh, oh. Det här är sannoliken en vartedslag i jämlikheten i samhället. Mm. Som pratar serbiska eller något. Mm. mycket bra Oscar. Ja, uh -huh. man får tänka efter lite. Nej, men ja. viktigt, viktigt att vara... Diskursiva är viktiga att vara. Men som sagt, det, det är en cykeljakt genom London. Mm. Oh, ooh uh, kör hon på sina vägen? Uh, oklart uh, Hon är lite ovan vid vänstertrafik uh, <laughs> uh, men, men det var faktiskt en ganska Jag tyckte det var en ganska spännande jaktscen så Det var ju Thomas... liksom. Då. Ja, underlig, men så här Den hade en En skön känsla liksom, av vad, På vilket sätt det stod på spel Och så här, hur de var utformad mm. Okej okay. uh. ja. Min instinkt om den här filmen har ju varit att jag inte haft något... Tanken på Alicia Vikander som actionstjärna har verkat lite missriktad för mig. Okej. Okay. Är det en korrekt impuls jag har? Nej, det är nog fel. Okay. Uh, jag tycker ändå hon funkar. Ja, det gör de okay. lite. Jag tycker att hon liksom... I förhållande till um, kvinnliga actionstjärnor, eller så här kvinnliga huvudroll i äventyrsfilmer så känns hon grundad på lite samma sätt som eh, typ Jennifer Lawrence har gjort i det där, Hunger Games var inte en särskilt grundad film men hennes nej, jag det kändes he... grundad på ett sätt som var. Jag, jag tycker att hennes friskt... eh, bästa roll har inte riktigt varit det är actionroller. Mm. Nej, men eh, om man tar lite mer specifikt där, liksom, tycker jag att det, det, det var en mer. Det okay. är lite naturalistiskt och men jag gillade den, den typen av. Utav... Så om jag ska ranka Alicia Vikander fram till enda, så är det plats. Uh, The Damage Andra platsen är X-markerna och första platsen är Anna Karenina. Mm. Hon med är Anna Karenina. Ja, tror jag i alla fall. Det är per automatik så får man din första plats om man är med i Anna-Karirina. Ja, tror... Hon är väl inte med där? Jo, det är hon! Var är hon med? Någon liten biroll någonstans? Ja, hon är med i alla fall. Just det. Ja. Ah, ja, ja, ja. ja, nu minns jag. Jag hade också glömt bort... ...tillsammans med resten av filmen. Tyst, Helt rätt, helt rätt. Okej, om vi ska ranka 1800-tals filmatiseringar av 1800-tals böcker. <laughs> vad, vad bra du är på att hålla det här avsnittet kort ikväll som helst, mm, känner jag mig. Men du, Robin, vad, vad känner du då om första halvan av Tomb Raider? Kommer du se andra halvan? Ja, men det, det tänker jag göra. Och jag mm. gillar den så länge. Jag ja. känner att den där. Den sticker ju inte upp på några mästerverksnivåer direkt. Nej. Men alltså. Det... Jag tror att vi återkommer lite till um, det i detta avsnittet som också en lite äventyrsfilm med liknande vibbar. Uh. Filmen vi satt för den här veckan. Och jag skulle vilja påstå att um, jag inte sett så mycket senaste åren som har just den här typen av lite lagom seriöst ganska lättsamt men liksom en bra balans i äventyrsfilmer som är så här spännande utan att bara vara <laughs> löjliga komedieventyrer. Mm. Och inte heller liksom här, tunga. Nej. Den är ju väldigt. Eh, man märker tv spelsrötterna tycker jag. Ja, verkligen. Eh, liksom action-scen, enkelt pussel. Action-scen, enkelt pussel. <laughs> och sen så här: något minigame och köra båt. Alltså det är ju fantastiska resultat när man tar en film som är tar TV-spel. Baserat på en film och gör en film av den. Mm. Vad skulle kunna gå fel. Nej, men som sagt, jag tycker också att den är liksom ja helt okej. Okay. Mm. den sån. funkar verkligen i sin nisch liksom. Ja, det tycker jag. Ja, vi får ja. se vad vi, vad vi säger när vi har... Det, det kommer en uppföljning i den här, <laughs> den här bedömningen. Ja. Ja. Någon gång framöver helt enkelt. Se fram emot den. Ja. Mm. <laughs> right. ska vi dra på veckans direkt där? Det blir väl en bra brygga. Jag hörde... Jag såg en här om dag Eller idag till och med. Som sa att Harry Potter är brittiska Naruto. Okay. Ja. det tycker jag är en väldigt bra beskrivning Det tycker jag är en väldigt dålig beskrivning Fast skillnaden, den stora skillnaden Blir väl att liksom i, i tv-media Så är det inte lika mycket filler som ja, Det är sant, men å andra sidan så är och bra <laughs> Ibland Ja, alltså, jo, men när du säger Man kan ju se att berättelsen har ju många lika... Uh, liksom om ja. uh, föräldrarna och skolan. och allt. Det var inte riktigt uh, Harry Potter som fann det heller. Nej, nej, förstås. <laughs> uh, just det. Men från en tv-spelsfilm till en annan då. Mm. Uh, Jumanji. Yes. Welcome to the Jungle. Den kom ut 2017. Mm. De spelade ganska rosa sloten i slutet av filmen. Ja, det gjorde de. Uh, men i den här filmen så har vi uh, Dwayne Johnson som Spencer, Kevin Hart spelar Fridge, mm. uh, Jack Black spelar Bethany, vilket är festligt uh, Och Karen Gillan spelar uh, Martha Och yes. uh, den, uh, den uh, vad ska man säga, det börjar med några ungdomar som uh, får kvarsittning i high school och uh, Får som uppdrag att eh, ta ut häftstift eh, ur tidningar mm. De larpar Breakfast Club <laughs> ja. och, och då hittar de ett gammalt tv-spel som visar sig vara Jumanji Som ju är en film som kom 90-talet någon. Kanske. Um, och de sugs in i det här tv-spelet Och eh, i tv-spelet så behöver de eh, hitta en grön smaragd och, Nej! Eh, de, de har den gröna sparagden de måste leverera den. Ja, just det. Just det. Och så ska de leverera den till en stor panterstaty. Mm. Uh, och på vägen så, så finns det olika banor och faror. Och uh, alla har tre liv var. Och uh, de måste komma igenom det här uh, väldigt verkliga tv-spelet utan att uh, dö på kuppen. Mm. Um, ja. Du är med än tre gånger. Just det. För att om de dör så kloppar de ner från uh, luften igen. Uh, Samuel, vad tyckte du om Jumanji? Uh, mediocre! <laughs> mm -hmm. Shining uh, Chrome. Uh, uh, Shining Chrome, ja, det är bara du i Dr. John som såg Shining Chrome i den här filmen. Mm, mm. Smothering uh, intensity. <laughs> uh, jag såg att den här filmen hade ett par roliga skämt. Och den hade väl en eh, grundläggande kompetens. Men eh, i, liksom, i utförandet av vad den försökte utföra. Men vad den försökte utföra var så mundant och tråkigt och eh, innehållslöst. Så att... Eh, liksom, det är väl en jätterolig film att se om du är tolv. Mm. Men... Eh, Nej. Den har... Eh, alltså Genom... Jag är överraskad hur mycket av en tv-spelsfilm det var. Mm. <laughs> uh, och den får ut ett, en handfull lyckade skämt ur det. Å ena sidan, men å andra sidan så för man med sig den dumhet och inkonsekvens som finns i många spel. Uh, och för den som med sig till filmen. Mm. Så det gillar den inte. Okej. Okay. Uh, Robin? Jag tyckte faktiskt ganska mycket om den här filmen. Och det var, jag var inställd under en ganska lång tid när jag hört om den, att det, här, det skulle vara en vlog. Och att den inte skulle ge alls. Men jag kände att så här, i likhet med vad som Tomb Raider precis, så träffade den en sån här punkt av bara, liksom, väldigt kul underhållning. Där lagom lätt äventyr, men fortfarande liksom inte. Barnfilmsversionen av den, liksom. Det är liksom. Det är en typ av film som inte är. Um, vad ska man säga? Run of the mill, Disney Channel, äventyrs. äventyret. Ja, det är ju absolut en barnfilm. Det är, bara inte, det är en barnfilm för barn som är 10-14. Mm. Alltså. Jag ser ju tilltalandet där. Men alltså, det jag menar är. Um, Jag tycker att den har en hantverksmässig nivå som är över eh, att göras för att bara vara en barnfilm, liksom. Nej, det är det inte. Men jag tror att det är ändå, vad ska jag säga, jag, ja, jag kan tänka mig att det var på grund av 10-14-åringar som filmer tjänade multum. Det tror jag definitivt. Och det är ju, alltså, det känns verkligen som en sån här... Ehm, Här familjefilmen som familj med ett stort gäng, gäng barn går att se och, och dra in massa, massa ja. säten. Men alltså jag kände att den har väldigt många balanser som blir lätt för mig. Om så här, dess ton mellan uh, här, att saker står på spel och att den fortfarande är väldigt lätt. lätt. Så här, det, ja. det är precis lagom däremellan. Ehm. Um, Balansen mellan, eller balansen av hur mycket dataspel, tv-spels mekanik och funktionalitet som kommer in i narrativet och hur saker funkar i i den här världen. Och många sådana bara, saker bara funkar väldigt bra för mig. Ja, det är väldigt mm. roligt med den här filmen. Ja, jag är klart mer på på Samuels linje idag. Ah. Um, den, den var kul bitvis, liksom. The Rock är ju alltid. Han är alltid trevlig att se på mm. Och, uh, uh, Han var väldigt rolig i den här filmen Och sen uh, så gillar jag Jack Black väldigt mycket Som mm. uh, en tonårsflicka Det, uh, det var en uh, ja, jag det, var han en bra, det bra ja Och det känns som en sån scen eller en sån här mm. grej som hade kunnat bli väldigt dålig uh, Nej men jag tyckte det, det, det funkade bra mm. uh, Men sen så tyckte jag att uh, Jag visste inte. Det, för mig blev det, uh, Filmen blev liksom till slut, och uh, uh, det, det, jag, jag, jag fick lite långt tråkigt nästan. Mm. Uh, Nej, det, det kände jag med. Och, uh, så att jag, jag har lite svårt att säga varför men det var en, det var en helt okej okay så här, äventyrsfilm och uh, som sagt, det, det känns som att den riktar sig ju mer till uh, ungdomar. Uh, och den första filmen, vad jag minns jag när jag såg den för länge sedan så tyckte jag den var ganska läskig Ja, jag, uh, precis Men jag, den här var ju inte dugg jag, jag, uh, mm. jag var ju åtta när jag såg den första filmen och pappa brukar berätta att när han såg den på bio med mig uh -huh. uh, Så satt jag och pratade igenom hela mm. <laughs> uh, Och det var tydligen bara en annan person i biografen Jaha, uh -huh, okej okay. Nej, och, och, och jag tror att det ändå... Men jag tror att det jag känner... Det som gör att jag känner starkast att det är en barnfilm mm. är just det här fokus på den här livsläxorna. De ska alla lära sig liksom mm. eh, Genom den här förvandlingen. Eh, det känns ju någonting som är väldigt mycket en barn- och ungdomsfilm-grej. Ja, mm. I men precis. Och, det är I mean. ju, och jag känner det är egentligen... Det är ju vad filmen handlar om Det är filmens fokus är där Äventyret är ju till för att de ska lära sig sina livsläxor mm. mm. uh, Och de är ju ganska... Jag menar, jag tar ju inte illa upp över livsläxorna de lär sig Men de är ju ganska tandlösa mm. ja, Jag tycker de funkar som roliga moment bara. Mm. Det är inte enskilt mycket djupt där Nej Den inte. Men det är flera bra skämt som de får ut av det och jag gillar hur, hur det funkar i dynamiken mellan de vuxna karaktärerna som ska så här. För det är liksom det är ganska standard tonårsproblem som är där. Även om det är en så här väldigt simplifierad version av dem. Men jag tycker att den kontrasten där mellan de fyra vuxna skådespelarna ska där i det. Det tyckte jag var både roligt och väl Någonting jag önskade... Jag vet inte hur man hade kunnat men någonting jag önskade var att, de... Att, de... att man kunde ha med sig barnen. med. Ja. Mm. Det hade blivit ja. svårt utan att det blev rörigt, tror jag. Ja, ja jag vet. Ja, precis. Jag vet Nej, alltså, man... Filmen känns man... väldigt clean, tycker jag, i fråga att kännas streamlinad. Det hade kunnat bli väldigt... Just speldelen hade kunnat bli att det kändes antingen... Hetsigt eller rörigt på ett frustrerande sätt. Men mm. jag kände att de var liksom hela tiden Bara klar ja. mål där. Mm. Ja, de var ju trimmad så liksom. Det var, det var inte mycket fett på filmen, så att säga. Mm. Utan mm. Det, det var högt fett så Lika sådär. lika lite känner... fett som det är på Doing The Rock Johnson. Mm. <laughs> 99 procent muskler. Aj, men men, eh, men att, trots det så kände jag ändå att den. Eh, Den de blev ändå utdragen för mig just för att det det, det talar inte riktigt till mig så. Mm. Och jag, jag tror att det de spe, det ju en hel del tid med just med det som tv-spels världsrygget. Men mm. det pekar ju egentligen särskilt med äldre spel som det här försöker imitera. Det är ju arkadspel känns det som. Ja, precis. Liksom att du är, är vi. Det är som eh, sewers med traps och nu är vi på slow mot motorcyklarna banan, nu är vi på flyga igenom mm. The Canyon-grejen mm. uh, Och jag menar egentligen så många filmer fungerar Men det här är ju inte, ger ju inte känslan av att den här världen finns inte utan det är ju bara en sekvens av set pieces som finns mm. Mm. Uh, Jag känner inte negativt eller? Det känner jag är negativt och, och jag menar det är ju konsekvent Med vad filmen försöker göra mm. Liksom att de kommer in i tv-spel Precis uh, Men jag tycker att det är ju någonting Att imitera. Alltså tv-spel är jättedåliga på berättande Överlag Och att imitera dess dålighet Är ju inte en bedrift Alltså Nummer ett är väl att jag inte håller med i där Även om så här... om Det finns, finns mycket, mycket dåligt berättande Men jag är inte alls lika... Jag är inte lika mycket gift emot berättande i tv-spel Men mm, om man pratar mer lika specifikt lika om detta med <laughs> Om man pratar mer specifikt om det här istället mm. Så känner jag ju att Det är liksom <laughs> Det här bygger ju på Bara den här rötter och grejen Som inte är att man försöker berätta den berättelsen Och just därför Funkar det väldigt bra För att det är liksom Det försöker inte ta det och göra att det här är en riktigt så här, intressant och djup värld som vi bygger upp ordentligt utan det verkar som väldigt tydligt att så här är, men det, där men är det visionen är inte... för detta. Liksom. Jo, jo, men det är en dålig vision. Tycker du det? Ja. Varför? För alltså, att säga, nu kommer vi göra en ytlig värld som inte är av betydelse det är ju inte alltså det är en dålig grund för en film. Det tycker jag inte. Inte när de gör en film som är byggd på det här sättet. De, in, de interagerar ju med liksom en. Så här. Det gamla primitiva. liksom. Alltså, det är okej. Det kan jag säga så här. Det, det, det här hade ju funkat som en sketch. Som 10 eller 20 minuter. Mm. Det, det känner jag med. Det, det, det funkar ju inte som en spelfilm. Liksom. För det, det som visst, de får ut några skämt om det. Här. När det som killen kommer i bilen och bara det som pratar som en NPC liksom. De använder ju till och med det greppet. Men att det som bygga hela filmen på det konceptet Det tycker jag det är ett koncept som inte bär Ja, jag tycker alltså, det skulle gå jättebra Råk Ja, okej okay. För jag, jag tänker att de har lite samma problem som den här vad heter det, Pixels som kom för ett antal Oj. år sedan okay. <laughs> Jag har, inte, jag har inte sett den filmen, men det är samma, för den, är liksom, den har ju en kort sketch som den är byggd ifrån liksom, att Tetris kommer och anfaller från yttre rymnä. Uh, och, och så försöker man dra ut det och göra något liksom, en lång film av det och det, det, det funkar liksom inte riktigt. Uh, jag kände nog så liksom, efter, ja, efter halva filmen så började jag känna att uh, nu, right. nu är det nog dags. Men jag vill prata om en helt annan sak uh, Nämligen tidsresandet i den här filmen mm. <laughs> uh, som, mm. uh, som ju var helt ologiskt tyckte jag Ja, och uh, jag att, gillade inte den aspekten att det var med alls uh, Nej, men för det är liksom Jag bara tänker så här att De möter ju den här piloten framåt uh, Tredje jakten någonstans uh, och, uh, och han har varit inlåst där i ja, 20 år i den verkliga världen Och några månader i spelvärlden mm. uh, Och sen när han när, när de är klara med spelet Då blir han utkastad när han hoppade in då, För 20 år sedan mm. Men kan man inte då tänka sig Att han ändrar tidslinjen Så att de aldrig kom in i spelet liksom uh, Till exempel Det kan du sannolikt Reflektera över, Oskar Ja, och det blir bara uh, Visst, det är ju nitpicking Såhär, det är Ingen stor liksom, del i filmen Men jag kände bara att det var så onödigt För att det krånglar till hela berättelsen Egentligen utan anledning ja. Nej, det var bara ett dumt tillägg ja. jag, tycker det, jag tycker att det borde ha fortsatt Och så hade man äh, var förälskad I en vuxen gift man Som till slut krossade hennes hjärta Precis, att det hade varit en uh, Mer mogen film som handlar om Liksom <laughs> Precis. Hur, hur världen krossade och inte är rättvis, liksom. Mm. Ja, visst. Det är, ja, det, är det är ju precis mm. vad estetiken som filmen använder hade matchat också. Precis vad <laughs> hon hade gått åt. Men Men alltså, i en, i en värld där Boyhood och Ladybird, det vore ju, det som den finns så bra... Framställningar av tonåringar Så vore det synd att nöja sig Med så mediokra framställningar av tonåringar mm. Sen på slutet tonåringar... Om man bara hade det ena Eller det andra, liksom så. Ja, om man bara hade det mer negativt, men... Om man bara hade riktigt bra filmer Om tonåringar så vore det ju synd Att inte ha de dåliga filmerna Om tonåringar så. <laughs> Nej, men, alltså, jag, jag säger inte dålig Men simplifierade Nej, nej, visst, det kan väl finnas det, men sen, jag vet inte, det är väl också att jag är... Alla tonåringar där det heter, you're on notice <laughs> Jag håller ett öga på er mm. Mm. Jag kommer stänga av era abonnemang om ni muckar <laughs> Inga mer surf, inga selfies <laughs> Nej, ni måste ut och vandra i skolan mm. där För att visa er att ni har lärt er uh, läxan från uh, Jumanji Data, datamängden, där är 2000-talets men... 2000 olja. Nej. <laughs> the data must flow. <laughs> um... nej, nej, lite förvånad över att du inte var mer positiv, Oscar. Ja, jag skulle med. tycka om den ganska mycket, men det gjorde jag inte. <laughs> mm. Mm. Ja, för det, alltså, det yeah. är flera saker där. som TV-spelsetiken -set funkar jättebra för mig. Jag bara så här... Mm just vad för typ av termer de använder och hur det är med glimten i ögat hela tiden. Det är för att Robin identifieras som en geek? Uh, nej. Nej men jag gillade att det kändes som det var någon med faktisk kunskap Man <laughs> hade gjort det. Mm. Det var liksom inte ja. den här eh, versionen av att man bara plockar ut lite buzzwords så här. tonåringar tycker om tv-spel. Då plockar vi ut lite sådana grejer och gör en film utan det är någon som... Ja. Jag, det hade jag gillat mer än detta faktiskt. Alltså, Minecraft -film det varit, eh, eh... Ja, ja, en Minecraft-film har ju varit fantastiskt. Jag då att borde göra en Fortnite-film med Reiki. <laughs> uh, mm. Känner du till det, Oskar? Nej. Att, uh, du vet väl vad Fortnite är? Ja, det är så, så långt uh, vet jag. Ja, du tecknade ju Puggy. Tydligen mm. så. ...streamade Drake det tillsammans med en av de största okay. Fortnite-streamers. Okej, okay. Så att... Uh, han har ju en koppling där för mm, det kände inte jag till. Ni mm, det känner kille. Ja. Uh, jag till det. Ja. Jag såg bara lite på den streamen och det såg ut som att det faktiskt var någonting som Drake sysslade med. Han visste vad han gjorde. Mm. Så. Så är det! Ja. Huh. Uh, spännande mm. uh, Fortnite har ju blivit ett fenomen mm. Och uh, människor dansar, Fortnite-danser på gatan Ja, uh, Fortnite, den känner jag faktiskt inte till, men jag har hört talas att det finns en Fortnite-dans Det jag finns mängder, det... man köper dem really? Jag ja. tyckte det borde vara olagligt att dansa för... <laughs> Robbie, visste du att det fanns emotes i publiken? Jo Jag glömmer alltid bort att använda dem Ja, samma Mm. När det har ja. kommit in så sent så man inte vant sig. Ja. Ja, ska vi sätta lite betyg på den här filmen? Ja, mm. jag. Uh, jag, jag ger den. Uh, för att jag, jag tycker inte den är en så här dålig film. Det var med att han inte till mig så, här, så jag ger den ett decent. Ja, mm. oh, mm. den är ju. Ja, oh, det är väldigt decent. Jag hade egentligen heller gett den med decent. <laughs> Eller bara med Vill göra den lite boring? Boring är bättre faktiskt. Och uh, den får ett good av mig. Uppenbarligen så är jag betydligt mer än vad ni gör. Mm. Känns som en liksom väldigt perfekt uh, liksom light popcorn popcornfilm. Mm. Med liksom en kompetens för vad de vill göra. Den verkligen höll. Så, ett good av mig. Nice. Och... Mm. Uh, Då går vi vidare till topp tre som jag har valt för den här veckan. Mm. Och då kör vi på topp tre karaktärer som liknar oss. Som mm. våra podcastare på något sätt. Det kan vara personlighet, värderingar eller bara utseende. Någon typ av sak som resonerar och känner att den här personen mm. har aspekter som, som jag har. Mm. Och det är ganska öppet hur lång... Liksom, långsökt eller hur utklippt från en karaktär som kanske är 50% matchande och 50% väldigt motsatt. Liksom. Allt sånt är väldigt öppet. Så med det. Vi tar börjar hos Oskar. Ja, då ska jag ta fram min... min lista. Ja. På, på, på tredje plats har jag... Anger från, uh, från <laughs> Inside Out Nice uh, <laughs> Inte så att jag går ut och är arg hela tiden Men det här att, att Den första instinkten kan ganska ofta vara Att reagera med ilska Just det. Mm. Mm. Uh, Man vill bara dra på den där spaken Och spruta eld från, från håret mm. <laughs> uh, jag, jag kan verkligen känna igen mig i hans uh, mm. uh, I hans liksom, läge i, uh, i filmen <laughs> mm. Um, mm. Så att, uh, det är min trea mm. Mm. All right mm. Då kör jag vidare på min tredje plats Som nog är den mest långsökta Men eh, Det är det, Man får bonuspeng om man väljer från eh, and The Furious by the way Det har jag inte sagt men jag, <laughs> liksom, jag bara lägger till det nu För okay. min tredje plats är faktiskt säga... nu <laughs> Min tredje plats är faktiskt Brian Som jag känner har några aspekter av. Så här, lite hans bortkommenhet kan ju ha. Mm. så här. Hjärtat på rätta stället är ändå så här. Nej, det är du... ambition. om så här. Enthusiastisk, ambitiös. Men så här. Stuntals, lite småvilsen liksom. Stuntals. <röntis> ja, stuntals. mm. mm. Ja, men mm. sen också har han så här sett att vara lite såhär, um, på grund av de karaktärsdragen, såhär lite mittpunkt eller så här dragande kraft, som så här, när vi pratat om hur uh, när han var borta från åttan, liksom, så... Mm. Han var också borta från trea. Mm. <laughs> mm. Oké, okay, Brian. Mm. Ja, maar så där i i saker jag tag mig an så på grund av att jag där. Entusiasm och engagemang som lätt att bli mittpunkten på det sättet, okay. Brian, och een bonuspoäng hemma själv uh, då. ook een jag Ik och plockar på bonuspoäng. Hobbs from Fast and Furious. X. <laughs> Mm. – Hade du det här innan jag avslöjade? – Det hade jag, faktiskt. Ah, – nice. Jag vill nog ha en liten förklaring, Samuel. Mm, – Jag tycker att ja. det, det behövs. <laughs> – <laughs> Det säger sig självt helt enkelt. Ja. – Attityden och så. Mm. Mm. När man umgås med Samuel Så, så är det ungefär en och en halv timme Utav erfarenheten så förstör han det mesta Men sen sista men så är han ganska trevlig ja, jag uh, Nej, det, jag särskilt ser när han tvingar En brittisk man att ta av sig sina kläder Identifiera gärna <laughs> mm. Mm. Mm. Nej, men har du någon faktisk Anledning till Hobbes? Nej <laughs> Okej okay. Du vill bara ha det där extra poängen? Nej Emma. Ja, ok. Um, då är det väl min tur. Yes. Uh, och då ska vi se vad? Jo, ja, Benji från uh, Mission Impossible. Ah. Mm. Han spelas av Simon Pegg. Liksom har liksom uh, har liksom en del resurser och liksom till viss del koll på läget, men det liksom uh, Det skiter sig liksom ändå. Mm. Så. Och så får jag försöka lappa ihop det i efterhand. Uh, och så blir det helt okej okay till slut. Uh. Mm, mm. Mm. Ja, men jag kan nog se lite Benny där. där. Mm. Fair enough, fair enough. Ja. Bra karaktär faktiskt. Ja. <laughs> och ja, jag kör vidare då. Men... Andra plats som kanske inte är så här stor förvåning där jag droppar um, Charles Xavier. Om säger <laughs> givet, alltså du är ju liksom för en stor anledning till att jag gillar X Men uh, Franchisen. För att du identifierar dig med Charles Xavier. Ja, uh, för att jag identifierar mig med den grundläggande världsbilden av liksom människor kan göra bättre. Gå. Mm. Mm. Liksom. En människosyn liksom ett. Uh, förhållandevis till till världen man existerar i, som så här ligger mig väldigt nära, så känns det ganska givet, värderingsmässigt, liksom. Så det är min andra plats. Mm. Sömn. Min andra plats är Hobbs från Fast and Furious. Okej. Jag gillar hur Någon nonsens, han är. Han kommer in hårt och snabbt. Och så låter han dem gå på slutet. Mm. Oskar, ska är din första plats? Min första plats är Max från Fury Road. Ah. För att jag, jag kan ibland känna liksom det här att jag är runt dragen av olika människor som, <laughs> som, som vill ha olika saker från mig. Ja. Och så lyckas man slita sig loss i en sekund liksom. men mm. sen är man där igen. <laughs> Och någon nice. försöker suga blod medan man är fastnaglad på en uh, domedagsbil eller någonting. Mm. En vanlig torsdag för, för Oscar i Göteborg. Det, det är mitt liv. <laughs> mm. I right. min första plats är från en film som jag tror att ingen av er har sett. Mm. Filmen The Vow med Känning Tatum. Där huvudpersonen har. Um, jag undrar om inte det karaktären som sett på film som jag mest så här, uh, känt personligen resonerar på det här sättet som den här listan står för. Om um, så här, Inte till fullo men av så här. Känner igen sig mycket. Uh, och det är den karaktären så väldigt mycket. Um, Typ lugn tålamod i relationer. Och så här, väldigt empatisk. På ett sätt som jag så här, känner igen mig. Och så här också, känns som väldigt mycket av mina handlar om förhållande till andra människor. Mina tre barn. Den här är mest av alla. Svårare att uttrycka till er när ni inte satt filmen kanske. man Vad händer i filmen? En... Alltså, det är, är han ingen ju... Det på han en kärleksrelation. <laughs> Jupp. Vad <laughs> <Man> tänker jag sig? <laughs> Nej, men alltså, i första hand så är det ju... Eller, det är en film som handlar om att, baserat på en verklig historia, där det är att um, hans fru um, råkar ut för en olycka och blir av med minnet för vad som har hänt de senaste fem åren. inte den bara en Gosling-film? Nej, det kan få en också. The Notebook? Är det samma en... film? inte det alla att en godskling-film? Ja. Han är inte så bra i Blade Runner 2049. Ja. <laughs> mm, nej, men... Jag tycker det är en bra film i alla fall. Men jag tror att det är mycket just på grund av hur det är sån igenkänningsfaktor med hur den personen i den filmen, den karaktären, fungerar. Så... Där man, min första plats. Mm. Jag har Hobbs i Fasten 4S7. Mm. Mm. Jag tänker, liksom är det lite så här att du. Thomas Hobbs också, då, eller hur, hur ställer du dig? Till? Nej, han, han ställer mig väldigt. Jag är faktiskt väldigt blandade känslor om filosofen Hobbs. Mm. Jag tror att å andra sidan så. Det finns nog inte rätt... Men jag, men jag tror att, alltså, han. Jag tror just det här, det finns ju någon sanning i just det här tanken på naturtillståndet mm. Men jag har mycket tro på civilisationens tämjande effekt Ja, så att du vill uppskatta mer hobbs som kör snabba bilar och skjuter med Ja, som slå, slår folk genom glasbord och ja. hoppar ut genom fönster och... Sen, mm. Alltså han flexar av um, gipset Det är, det är något jag skulle vilja göra. Vi kan säga att han, det är ett aspirationellt val, Hobbes i fästen för jag skulle Det mannen jag vill vara. Mm. Och man att två Hobbes, är det är mannen jag är. Som eh, liksom, när du, när du är munk så, eh, mm. så kan du biffa till dig ordentligt. Ja, jäm, har jag tid till mm. det. Mm. Ja. Bra. <laughs> ja, vad har du för lista nästa vecka då, Samuel? Ja just det, jag har inte valt något. Topp 3 Hobbes. Topp 3 Hobbs. Har vi haft? <laughs> har vi haft... topp top 3 tavlor? Uh, man... Har vi inte haft typ topp tre konstverk eller något Det tror jag vi kan ha haft, men topp tre tavlor har vi inte haft. Då väljer jag topp 3 tavlor. Yep. Får ni en ursäkta att yep. se om Barry Lyndon är? <laughs> jag kommer aldrig mm. se Barry då Nej. <laughs> oh! <laughs> Alltså jag känner en tragedi att det är som att ni har förblindats till att se en av de bästa filmerna någonsin Alltså jag skulle, jag skulle kunna tänka mig att som högst så skulle jag kunna vaska Barry Lyndon. Det vill säga att jag sitter och tittar på någon film och så startar jag Barry Lyndon liksom i, bakgrunden i bakgrunden någonstans liksom och inte, har, inte tittar på det Bara så låter det gå tills det är slut och sen stänger av det Mm, ja det, det är i alla fall bättre än ingen Mm, mm. Nej, men till nästa vecka då, som Vi inte så nästa vecka. Mm? Mm. Jag är genuint förbluffad över att Berlinen inte är en av de populäraste filmerna. <laughs> är det så? Ja. Mm. Jag förstår verkligen inte att... Jag tror även allmänheten när de ser det både wow Det wow, dess meriter är så överväldigande. Mm. Så det är mitt råd till alla som lyssnar på här podcasten: att se Berglund. Jag tror att alltså, det finns en koppling mellan att jag valt Xavier på andra plats och att jag ogillar Berglund. För det finns inte här. Det är en del av min världsbild att om människor inte tycker att Berglund är en av de bästa filmen någonsin så finns det ändå hopp för mänskligheten. Ja, så är det ju ändå. Så är det. Och på tal om hopp för mänskligheten så ska vi till nästa vanliga podcastavsnitt se Infinity War, såklart. Jaha. Mm. Eh, men det blir inte nästa vecka, eftersom nästa vecka blir det vår stora, gloriösa gala som går av stapeln. Jopp. Yep. Har ni sett Infinity War? Ja. Då. Ja, jag såg den med dig tror jag. Ja, just det. Mm. <laughs> så var det. Så minnesvärd var den filmen. <laughs> det har jag sett en tror jag. <laughs> jag ska har vi något att tillägga? Jag kommer inte ihåg vilka karaktärer dör på slutet och inte. Mm. Det säger en hel del om hur artfulla och meningsfulla de dödsscenerna var. Det får mm. vi diskutera då. det ja. kanske mer om lite närmare. Jag det det faktiskt. Jag minns namnet på mina barn. Jag har varit väldigt otippad om du hade en så här hemlig familj. Och inte ens en dold hemlig familj, utan det är bara att jag är inte vet om okay, den finns. Och ingen har frågat <laughs> heller. Jag har ett hus uppe på Essleholm med fyra unga. Så <laughs> det är ju fint. Där är vi på det. Ja, på hänslan men också, ni har inte råd med något annat Nej, men Ja, det blir så när man har fyra barn och en till på vägen Vi ska veta hur lätt du har det, Oskar du har åkt in och ut på kåken och... Va? Nej, det, det kan vi inte podda ja, jag vet inte Kanske inte mm. Oh, All bra. Right. till nästa vecka då när det blir broerskåla ha oh, det är bra ha det gott see you.